Pe pământ ni dată o chemare, Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavă mare sovestim ovestim oriunde ne-ncetat Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim Ghilni totă, bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El totă, bun și sfânt. După melodia binecunoscută de către toți ascultătorii acestei emisiuni, vă aducem la cunoștință, iubit ascultători, programul I160 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestor programe, iubiți ascultători, așa după cum cei mai mulți deja cunosc, noi studiem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, însăți de un mănânc de cugetări și meditații pe care Duhul lui Dumnezeu a găsit cu cale să le inspire preotul Niculiță, prelucrate apoi în cadrul studioului emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Înainte de a procede la textul lecțiunii noastre de astăzi, care se va deschide cu meditația supra versetului 7, din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, dați-mi voi, vă rog frumos, să vă citesc. Dintr-o carte apărută în cadrul colecției Părinți și Scriitori Bisericești, apărută din inițiativa Patriarhului Justin și care se continuă sub îndrumarea Prefericitului Părinte Teotist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Este vorba despre Sfântul Ioan Gure de Aur, Scrieri, partea a treia, Omiliile sale la Matei, carte despre care Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române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 la pagina 562, comentând acea mare chermeză pe care a dat-o împăratul Irod, cu ocazia căreia s-a tăiat capul lui Ioan Botezătorul, Sfântul Ioan Gurădeaur ne spune următoarele. Tu mănânci peste măsură, iar Hristos nu are nici cele de trebuință cu care să-și ogoiască foame. Tu mănânci felurite dulciuri, iar el nici pâine uscată. Tu bei vin de Tasos, iar lui, care însetează, nu-i dai niciun pahar cu apă rece. Tu te culci pe saltele moi și înflorate, iar el îngheață de frig. De aceea, chiar dacă ospețele n-au la temeria lor jaful și lăcomia, sunt tot așa de blestemate, pentru că la astfel de specie mănânci și bei peste trebuință, iar lui Hristos nu-i dai nici cât trebuie, deși tu te desfătezi cu cele ale lui. Dacă ai fi epitropul unui copil și ai lua toate averile lui, iar pe el l-ai lăsa în cea mai cruntă sărăcie, nu-i așa că toată lumea te-ar acuza și ai fi pedepsit de legi? Cum dar nu socotești o cotești oare, că ai să fi tras la răspundere și pedepsit când cheltuiești în zadar averile pe care le-ai luat de la Hristos? Nu spun aceste cuvinte celor care aduc la mesele lor femei desfrânate. Cu aceștia nici nu stau de vorbă, după cum nu stau de vorbă nici cu câinii. Nu spun aceste cuvinte nici jefuitorilor, lacomilor și celor care giftuiesc pe alții. N-am nicio părtășie cu ei, după cum n-am nicio părtășie nici cu porcii, nici cu lupii, ci răspun acelora care se bucură singuri de averea lor, dar nu dau altora, celor care își mănâncă singuri averea moștenită de la părinți. să se știe că nici aceștia nu sunt scutiți de vină? Spune-mi, cum ai să scapi de vină? Cum ai să fii fără de păcat când parazitul tău se giftuie? Când câinele stă lângă lama asata, iar Hristos nu se vede învrednicit nici cu atâta. Când unul primește de la tine atâtea bunătăți pentru că te face să râzi, iar Hristos nu primește nicio fărâmitură, deși îți deschide împărăția cerurilor. Când unul pleacă încărcat de bunătăți pentru că ți-a spus o glumă, iar Hristos, care ne-a dat niște învățături ca acestea, fără de care nu ne-am deosebit nici de câini, nu-i învrednicit de aceleași bunătăți ca celălalt? Te cutremuri când auzi cuvintele mele? dar cu tremurăte și de faptele tale. Dă afară din casa ta paraziții și cheamă pe Hristos ca să stea la masă cu tine. Dacă Hristos se va împărtăși din mâncărurile și din masa ta, te va judeca cu blândețe în ziua cea înfricoșătoare. Hristos știe să respecte masa, dacă știu lucrul acesta tâlharii cu mult mai mult stăpânul. Ce avem noi de zis la toate acestea iubiți ascultători? Toți cei care se numesc ortodoxi și care venerează pe sfinții ortodoxi și mai ales pe Sfântul Ioan Gura de Aur, care este socotit inegalabil, aceasta expresie aparține Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, între stâlpii Bisericii Ortodoxe. Oare avem noi timp, citim noi, cunoaștem noi îndemnurile pe care ni le dă acest om deosebit, îndemnuri care se potrivesc într totul cu Scriptura? Mă cutremur la gândul că cei mai mulți dintre noi nu citim nici cărțile, nici Sfânta Scriptură, nu citim nici cărțile, nici scrierile acestor oameni deosebiți care sunt stâlpi la temelia bisericii ortodoxe, a cultului pe care noi îl stimăm atât de mult, a cultului cu al cărui nume ne mândrim și ne place să ne numim, dar nu avem nicio cunoștință de ele. Nu de mult am stat de vorbă cu un tânăr care spunea cu foarte multă emfază că el este ortodox, dar când l-am întrebat despre Scriptură, nimic nu știa. Când l-am întrebat despre lucrările Sfinților, nici atât nu avea habar. Și atunci am pus pe drept întrebarea directă. Cum îndrăznești să te numești creștin ortodox, adică creștin după dreptarul lui Hristos, când tu habar nu ai de Scriptură și nici atât măcar de lucrările Sfinților? Iată cât de puternic înfierează Sfântul acesta Ioan Gură de Aur, atâtea bâlciuri care se dau între noi, chefuri, mese în în timp ce mulți alții, pe care îi socotim creștini și frați de -ai noștri, îndură foame. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată, însuși Domnul Iisus spune la Matei, capitolul 25, ori de câte ori n-ați făcut unul din aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. De aceea Sfântul Ioan de ori spune aici, Hristos nu are, Hristos e înfometat, referindu-se la toți cei care sunt frați cu Hristos, au primit pe Domnul Isus Hristos în viața lor, dar de ei nu se interesează nimeni, în timp ce între noi o ducem bine și în mare berșug. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru toți oamenii credinței pe care ei ai lăsat și prin care, comentând cuvântul Tău cel Sfânt, prin Duhul Tău ne trezești la adevăr. Ajută-ne, te rugăm, că ascultând la mesajul care ne stă înainte, să luăm aminte la îndemnul Tău și să-ți facem parte și ție, Doamnei Iisuse, din toate cele ce le avem, prin faptul că vom avea grijă de toți cei care sunt frații tăi și o duc acum în sărăcie. Numele tău să fie lăudat și binecuvântat și pentru îndemnul pe care ne-l dai astăzi și pe care te rugăm să ne ajut să-l aducem în îndeplinire, spre slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Ca Isus să fiu mea, mea. Ca Isus să fiu Tu ești căștrăs tot timpul să inimam mea. Tu ești o creștină în inimam mea, să fiu creștină în Să fiu mai sfânt în inima mea, în in inima mea, Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea. Iubite ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi. Am anunțat că ne vom deschide lecțiunea cu ocazia versetului 7 din Ioan capitolul 13 pe care am să-l citesc însoțit de explicațiile care îl acompaniază. Drept răspuns, Isus i-a zis, Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Suntem în împrejurarea în care Domnul Isus face acea memorabilă spălare a picioarelor a ucenicilor. Faptul este istoric, bineînțeles, plin însă de semnificații foarte adânci spirituale. De multe ori, Domnul Isus nu răspundea direct la o întrebare sau la o purtare a ucenicilor sau a altor oameni, dar drept răspuns, adică în locul răspunsului așteptat, el le spunea ceea ce trebuia să cunoască ei, le spunea adevărul de care aveau nevoie. Aici este vorba de Apostolul Petru, către care Domnul Isus se apleacă să-i spere picioarele. Și el îi spune că nu, nu se poate învățătorile să mi le speri, la care Domnul Iisus îi spune ce fac eu acum, tu nu pricepi, dar vei pricepe după aceea. Rațiunea omului și rațiunea lui Dumnezeu sunt două lucruri foarte diferite, spunea Marele Ghiote. Să fim foarte atenți la felul cum ne răspunde Dumnezeu ca să putem învăța adevărul lui veșnic. Numai adevărul ne face binele adevărat, chiar dacă nu-l pricepem în toată adâncimea lui și chiar dacă vieții noastre prezente nu-i place. Isus i-a zis deci lui Petru, Ce fac eu, tu nu pricepe acum, dar vei pricepe după aceea. Poate că Petru sau Ioan au descălțat pe Domnul și au spălat picioarele, dar niciunul nu s-a gândit să spere și picioarele celorlalți ucenici. De aceea Domnul Isus și a dat jos haina și s-a încins cu ștergarul, a turnat apă în lighean și a mers la fiecare spălându-le picioarele. În felul acesta, el ne dă o pildă de adâncă smerenie. Sunt în jurul nostru mulți credincioși ale căror picioare trebuie spălate. Ei trebuie ajutați să scape de păcat și să trăiască spre slava lui Dumnezeu. Acest lucru nu e ușor, dar cu ajutorul Domnului este cu putință dacă nu ne mai gândim la noi înșine și ne apucăm să slujim altora. Sunt și oameni necredincioși pe care îi putem ajuta. Poate că ei se simt obosiți de drum și încărcați de păcate. Să ne sculăm, dar, de la odihnea pe care o avem și să mergem la ei. Domnul Isus n-a pregetat să ne ajute ori de câte ori am avut nevoie. El va face lucrul acesta și în viitor, să facem și noi la fel ca el. Ce fai eu tu nu pricepe acum, îi spune Domnul Isus lui Petru, dar vei pricepe după aceea. Un credincios a cercetat odată pe o văduvă foarte suferindă ca să o ajute în strântorare și să o mângâie în boala ei. I-a vorbit unele lucruri despre rostul suferinței și despre binecuvântele pe care le aduce suferința când îi pricepem rostul ei din partea lui Dumnezeu. La plecare femeia i-a spus Mi se pare că suferința mea are un rost pe care eu deocamdată nu-l pricep. Coborând pe scară, credinciosul s-a întâlnit cu fiul acestei văduve. Acela avea un serviciu într-un loc foarte primejdios pentru sufletul lui. Credinciosul i-a pus mâna pe umăr, S-a uitat drept în ochii lui și i-a zis, Tinere, trăiești în curăție înaintea lui Dumnezeu?" La care tinerul, s-a uitat și el cu durere în ochii creștinului și i-a spus, Cum credeți că ar putea să fie altfel când mama mea este atât de suferindă?" Credinciosul s-a înapoiat la bolnavă și i-a zis, Soro, cred că suferința dumitale are și rostul acesta, de a păstra pe băiat pe calea curăției morale." Gândește-te bine la acest lucru. Noi însă, iubitorilor trebuie să spunem, dacă chipul mamei are puterea de a feri pe cineva de păcat, cu cât mai mult chipul Domnului Isus, când îl iubim și îl avem în inimă. Ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. O văduvă credincioasă trăia cu copiii ei în mari lipsuri. Nu-i rămăsese decât o căsuță sărăcăcioasă dar într-o zi de vară un fulger i-a lovit căsuța care a ars până în temelii. Copiii au început să plângă. Mama abia putea să-i facă să se urnească din loc ca să curețe dărâmăturile rămase de pe urma focului. Cine poate să-și închipuie însă mirarea și bucuria lor când sub dărâmături au găsit o comoară de bucăți de aur și argint care zăcea acolo din vremuri străvechi? Acum au recunoscut că Dumnezeu avea cu ei gânduri de pace și de izbăvire și au lăudat cu lacrimi în durarea lui cea mare. Adesea și noi trebuie să ni se dărâme multe lucruri pe care le socotim de neapărată trebuință pentru viața noastră ca să vedem adevăratele comori care dau preț vieții noastre. Nu pricepem dintr-o dată de ce ni se ia ceea ce socotim noi de neapărată trebuință, dar dacă ne punem încrederea în Dumnezeu, la vremea cuvenită, vom pricepe rostul acestor lipsuri. Să nu uităm că Dumnezeu nu. Face niciodată greșeli. Îi spune deci Domnul Isus lui Petru, Vei pricepe după aceea. Câte lucruri nu ni se par nelămurite, Fie în simțămintele noastre, Fie în hotărârile lui Dumnezeu în privința noastră, Dar ceea ce noi nu știm acum, Vom pricepe după aceea. Să așteptăm cu încredere împlinirea în acestei făgăduințe a Mântuitorului Și să facem din ea mângâierea noastră. Într-o zi, toate tainele vor fi lămurite, Orice înțelegere greșită va fi explicată. Să așteptăm cu răbdare ca Domnul să ne descopere taina căilor sale. Să ne supunem întăcere voinței Tatălui nostru. Să ne supunem întăcere Tatălui nostru. Noi știm că voința lui este desăvârșit de bună. Să recunoaștem că Dumnezeu are dreptul să ne ascundă lucrările sale până la împlinirea lor. Să-i mulțumim pentru acest trecut și să ne încredem în el pentru viitor. Noi nu cunoaștem în chip desăvârșit dar vom cunoaște cum am fost noi cunoscuți. Dacă ne gândim la pierderea averilor lui Iov, ce mare binecuvântare i-au adus acestea în urmă, ne ruștinăm ori de câte ori ne neliniștim atunci când Domnul vine și ne trece prin împrejurări aproximativ asemănătoare. Pierderea averilor care le-a avut Iov i-a adus cel mai mare har al cunoașterii de sine însuși în ochii lui Dumnezeu. La urma încercărilor sale, Spune el, urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și atunci spune adevărul, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. După aceea Dumnezeu a găsit cu care să-i dea înapoi, nu numai să-i dea înapoi ce a pierdut, ci de două ori mai mult, împreună cu harul nemăsura de mare, de a-l fi văzut pe Dumnezeu așa cum se exprimă el. Da, Multora Dumnezeu este nevoit în dragostea lui mare și iubirea ce poartă să le ia sănătate, să le ia avere, să le ia și iubite, câte și mai câte, numai ca să-i aducă la prețul nespus de mare, care nu se poate egala cu nimic aici pe pământ, de a-l vedea pe Dumnezeu la lucru, de a avea părtășie cu el. Ce se poate măsura cu aceasta? Tot pământul cu ce are și zece mii de alte planete ca pământul nu pot egala, nu pot fi nici comparate cu prețul nespus de mare de a-l vedea pe cel nevăzut la lucru în viața ta și de a-l avea pe el domn și stăpân al vieții tale. În versetul următor la versetul 8 din capitolul 13 de la Ioan, după ce Petru aude spusele acestea ale Domnului Iisus, i-a zis din nou, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Iubitul meu ascultător, ceea ce vrea să-ți facă Domnul Isus, lasă-l să facă. Chiar dacă ți se pare că el se umilește în fața ta și tu n-ai vrea să-l vezi în starea aceasta, nu te împotrivi, căci ceea ce face el este de neapărată trebuință pentru tine. Nu te pripind cuvintele tale și nu le rosti în formă exagerată ca să nu-ți pară rău după aceea cum a pățit-o și Petru. Vom vedea în curând. De la Petru putem învăța adevărul acesta foarte bine. Când vrei să-ți impui voința proprie, chiar cu cele mai bune intenții, de la ideală tot neascultarea față de Dumnezeu. Noi suntem totdeauna în siguranță în scumpul nostru mântuitor. Dar ce trist! Nu ne simțim totdeauna fericiți cu el. Dacă am făcut un singur pas în afara voiei lui, sau dacă n-am vegheat, să ne judecăm inima și mersul nostru, căci dacă nu ne pocăim de abaterea noastră, rămânem murdari și în starea aceasta nu ne-ar putea răpi Domnul Isus dacă ar veni. Când Petru spune Mântuitorului, niciodată nu vei spăla picioarele, Domnul îi răspunde, Petre, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Să luăm seama, iubiților. Mântuitorul nu i-a spus, tu n parte în mine. Niciodată n-ar fi putut spune el lucrul acesta, ce a vrut să învețe pe Petru și în același timp și pe noi, că dacă uităm să ne judecăm pe noi înșine, dacă în noastre zilnice nu sunt spărate cu apa cuvântului, legătura noastră cu el este ruptă. El nu poate să meargă cot la cot cu păcatele nejudecate și nemărturisite. Tu n parte cu mine, îi spune Domnul Isus. Și cuvântul acesta este foarte însemnat. Să ne despărțim, frații mei, de orice rău în ceea ce privește trăirea, morală și în ceea ce privește învățătura, ca să nu șterbim legătura noastră cu Mântuitorul Hristos nici o zi și nici chiar un ceas. De ce să fim lipsiți de putere în vederea slujirii și de ce să nu poată inima noastră să-L laude? De ce să fim învăluiți pe cale de neguri întunecoase? Da, e drept, durerea se întipărește pe față, iar inima ne se umple de întristare când ne ducem la El și punem picioarele noastre murdare mâinile Lui Sfinte ca să ni le spele. El va vedea atunci unde am fost. Însă, trebuie să ne aducem aminte că, dacă nu venim la El să ni le spele, nu avem parte cu El. Dacă nu te spăl eu, spune Domnul Isus, nu vei avea parte deloc cu mine. Frații mei, dacă vrem să mergem cu Domnul Isus, dacă vrem să fim fericiți cu El... Trebuie să mergem despărțiți, despărțiți cu adevărat de orice rău, de tot ceea ce este postrivnic felului său, lui și nepotrivit cu ființa lui. Isus i-a răspuns, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Toată slujba Domnului Isus ca mântuitor constă în a ne spăla. În cartea prorocului Ieremia la capitolul 2, versetul 22, stă scris, Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, Chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Murdăria pe care o lasă păcatul în cugetul omului este așa de urăcioasă încât Dumnezeu își întoarce fața și este așa de puternică încât niciun chimical din lume nu o poate curăți și niciun om n-ar putea face lucrul acesta. Dumnezeu însă, în dragostea lui, S-a îngrijit să ne dea o izbăvire minunată și sigură din această grozavă stare numai el putea să facă așa ceva. Astfel a trimis în lume pe singurul său fiu ca să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru toți păcătoși, aducând un chimical ceresc care poate curăți păcatul. Acest chimical se numește sângele lui. Numai cine se apropie cu credință de Domnul Isus poate fi spălat prin sângele lui. Cel spălat de Domnul poate avea parte în familia Tatălui Ceresc, se poate bucura de mângâierile și binecuvântările împărăției lui Dumnezeu. Cine stă departe de Domnul nu poate fi curățit și spălat. Părintele Iosif Trifa spune așa, Dovada cea mai bună că cineva s-a atins de Mântuitorul e schimbarea vieții, începe o viață nouă cu el. Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului scrie, Dumnezeu poate să facă credincios pe cel necredincios, numai dacă acesta își dă lui Dumnezeu inima sa. Domnul Isus nu ne ia inima să ne o curățească dacă nu o dăm noi mai întâi. Predarea inimii este o lucrare pe care numai omul o poate înfăptui, iar curățirea ei este o lucrare pe care numai Domnul poate să o facă. O curățire forțată niciodată nu va face Domnul. Petru a vrut să se dea înapoi de la spălarea pe care Domnul Isus voia să o facă. Domnul nu l-ar fi putut spăla cu forța, însă i-a atras atenția. Tot așa și astăzi, el ne spune cu duioșie, Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte cu mine. Să venim la Mântuitorul nostru cu păcatele noastre și el ne va curăți. Numai cel spălat de Domnul Isus are parte cu el în împărăția lui. Scumpul meu Mântuitor, în vremurile acestea grele, du pe drumul tău, ajutându-mă să rămân pe el și astfel să mă pot ruga mai cu foc ca tu să vii. În versetul nou, Petru, cel repede la vorbă, după ce aude de la Domnul Isus, această spusă, că dacă nu va fi spălat de el, nu va avea parte cu el, auziți ce spune acum. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Extremele nu sunt plăcute lui Dumnezeu, sunt chiar primejdioase pentru sufletul căutător de adevăr. Să rămâi cuvântul lui Dumnezeu, să-l asculți așa cum este, fără să scoți sau să adaugi ceva la el. Aceasta avea Dumnezeu de la noi, cei care de bunăvoie ne-am predat lui. Cât ar fi de bine intenționat, acela care adaugă sau scoate ceva din cuvântul scris al lui Dumnezeu, tot neascultător se numește, tot pe care a primului Adam se află, chiar dacă are în gură numele celui de al doilea Adam, Domnul Isus, care a ascultat în totul de Dumnezeu, fără să adauge sau fără să scoată ceva din cuvântul lui. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud, spune Domnul Isus și judecata mea este dreaptă pentru că nu caut voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis. În altă parte, la Ioan 12, cu 49, spune Domnul Isus. Eu n-am vorbit de la mine însumi, ci tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Ascultarea în totul de cuvântul lui Dumnezeu este taina și puterea mântuitoare a omului. Este ușa prin care el intră în raiul pierdut de strămoșul Adam, este starea cerută de Dumnezeu de la lui ca să poată deveni împreună lucrători cu el. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Petru a spus aici o vorbă mare când a arătat că și gândul de a se despărți de Hristos îi este nesuferit. El spunea că se va supune la orice, oricât de greu ar fi pentru carne și sânge, numai nu cumva să pierdă părtășia cu Mântuitorul și Împărăția Cerului. Domnul Isus a făcut deosebire între omul spălat și cel care nu este spălat, între scăldarea întregului corp și spălarea simplă a picioarelor Simon avea trebuință numai de cea din urmă căci Simon era pus într-o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu el fusese spălat prin credința în Hristos și era un om nou cu toate acestea purtarea lui ca și a celorlalți ucenici a arătat că încă mai trăiește în el ceva din omul cel vechi că era nevoie de o creștere care să le libereze de petele și păcatele care se arată în legătură cu ceilalți numai cei care au fost spălați de Hristos au parte cu el să dorim și noi să fim spălați în întregime de Domnul Isus, dar să rămânem în cuvântul Său, să-L împlinim așa cum este, fără să schimbăm ceva din alcătuirea Lui. Adevărata curățire o primim numai când rămânem în cuvântul Mântuitorului nostru. Domnul Isus s-a ocupat în chip deosebit de Petru, ca să-L desăvârșească și să-L lumineze, pentru că el nu făcea nimic din fățărnicie, ci din dorința sinceră de a fi cât mai plăcut marelui Său învățător. El era gata să se spere și de întinăciunile pe care nu le avea, să se pocăiască și de păcatele pe care nu le-a săvârșit, numai să aibă parte cu Mântuitorul Său. Smerenia lui i-a plăcut Domnului Isus. totuși El, Mântuitorul nostru, a căutat să-L aducă exact pe calea adevărului, îndreptând tot ceea ce era de prisos. Să avem deplină încredere în Domnul Isus și în cuvântul Său, ascultând în tocmai cele spuse, aici este taina biruinței și a rodirii noastre. Încă un gând duhovnicesc. Picioarele, adică trupul lui Hristos care umbră pe pământ, au nevoie mereu de curățire prin ascultare. Capul, adică Domnul Isus, nu are nevoie de curățire. El a fost ascultător, desăvârșit de ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Doamne se pune necurmat în mine duhul ascultării de tine și de cuvântul tău ca să pot fi curat tot timpul. Să nu fiu mai zelos decât în tu, depășind limitele cuvântului tău, dar nici mai puțin ci să rămân statornic numai în cuvântul tău scris, pentru desăvârșirea mea, pentru mântuirea semenilor mei și pentru slava și bucuria ta. Amin. Dea, Domnul iubiți ascultători, ca aceasta să fie rugăciunea fiecăruia din noi. Cu ocazia aceasta anunțăm încheierea programului I-160, lăsându-vă să ascultați o cântare.